Så jag hoppas äh, att den inte smittar. Jag, smittar klart folk. jag hoppas Eller... det. Det brukar okay, ju äh. kunna vara så. Ja. Oh. Folk brukar säga det. Ah, i någon I det. <laughs> ja, i och för sig. Det är det Titta här, är vi har någon som liksom verkligen tänker in i minsta detalj i granskningen. Var har vi? Ja. God och välkomna till God morgon vänstern som är Sveriges enda morgonprogram som är helt och hållet från vänster. Eh, I det här avsnittet ska vi prata om EU-valet framförallt eh, som ju avslutades här i veckan. Eh, jag heter Thorgas Lander, eh, jag har med mig en panel som jag ska presentera snart. Eh, först så vill jag tacka kapitalismen för att Godmorgon vänstern går att se på så många nästan identiska plattformar. Man kan kolla på Facebook, man kan kolla på Youtube, man kan lyssna på podden där poddar finns Och man kan också se den på flamman.se. Super, jag vill också säga tack till Folkrörelsorganisationen Skiftet som hjälper oss att genomföra det här programmet De tycker precis som vi gör på flamman att makten och pengarna koncentreras Allt mer och att det inte är till någon större glädje förutom för de få som får makten och pengarna Eh, vill man göra något åt det så kan man gå in på skiftet.org och delta i en massa olika kampanjer där man kan till exempel eh, Ska se vad vi har skrivit här, man kan till exempel jobba för att förbjuda spelreklam eller stoppa den planerade inskränkningen av strejkrätten Vilket ju också båda två är saker som vi på Flamman är för Nu kör vi eh, Välkomna hit Tack, Tack så mycket Först till längst till vänster Jag vet inte om det är rent politiskt du heter Susanna bra. och du är ledarskribent på Aftonbladet, Norrländska Socialdemokraten och Länstidning Nästersund. Ja, det gäller att sprida sina verk. Mm. Mm. Och du har ju också jobbat för Socialdemokraterna i parlamentet ett tag. Yes, yes. jag jobbade i Europaparlamentet i ett år. Alltså. Och du har skrivit en rapport för ArenaID och skiftet, skiftet. Mm. Mm. Eh, som handlar om vad Sverigedemokraterna egentligen fysslar med. Exakt, den heter När de tror att ingen ser och den finns att läsa på ArenaID.se. Då räknade de inte med att Susanna mm. såg. Nej, de det de Nej, det gjorde de inte. <laughs> ja, vi har också med oss Alexa Lundberg. Yes. Härligt. Du, eh, jag har skrivit att du är skådespelare, dramatiker, regissör, journalist, debattör och författare. Ja! Är det något vi har missat där? Nej, verkligen inte. Jag tackar för denna digna meritlista. Det är lite som i Game of Thrones när man ska så läsa upp alla nåns titlar. Ja, exakt. Queen of the Andals and the First Men. Yes, eh, det är jag det. Det är du. <laughs> Hörrni, kul att ha det här. Eh, vi ska köra på med EU-valet direkt. Eh, 28 medlemsstater är det va? Än så, länge. Än så länge och sju, mm. jag tittar bara på det hela tiden för vi har bäst. <laughs> Ska <jag kontrollera>? Kontrollräkna. <laughs> ja, kontrollräkna. Ja. 751 nya ledamöter. Ja. Alla är inte nya men de 751 stycken har Någon valt. de svenska är nya. Mm. Mm. Mm. Och vad man kan säga liksom övergripande om hur det här egentligen gick det är ju att den gröna gruppen gick framåt mm. och mm. den liberala gruppen gick framåt. Mm. Mm. Men... Är det en rimlig sammanfattning? Också? Hur gick? Alltså det är nog stor, ett stort val. Det känns som att det liksom finns något i rummet som man inte pratar om när man säger att den gröna och den liberala gruppen gick framåt. Alltså ja, det var precis. ju flera länder där eh, högerextminister blev största partiet. Mm. Alltså om du kollar på Storbritannien, ett av mina eh, favoritländer där jag bott, eh, blev Brexit-partiets största parti. Som ju är typ så sex månader gammalt, äh, eller nåt? Ja, äh, sex veckor, tror jag. Så pass. Äh, äh, äh. äh, mm. alltså, de, de, är inte så, de är inte så gamla. De, de, de leds av Nigel Farage, blev väldigt populära väldigt snabbt. Alltså samma man som ledde UKIP för deras liksom, högerpopulistparti. Mm. Och de fick totalt 24 ledamöter, alltså fler ledamöter än vad Sverige har totalt. Oj. Om man ska trösta sig liksom med att... Ja, men med att så här, högerextre högerextrema och högerpopulistiska partier blir störst i eh, ja, men, eh, Storbritannien och Frankrike, var de väl också största partier, är det ju att de, de gör ju inte så mycket när de väl är i Europaparlamentet. Om det nu är en tröst. Alltså de, de mm. åstadkommer inte så mycket. De sitter mest på sina arslen liksom. Och surar. Och surar. Och eh, typ ur sig obehagliga saker. Men det blir liksom inte så mycket av det. Hittills i alla fall. Mm. Eh, och lite samma sak. Nu bara börjar jag bara så här ja. babbla direkt. Jag tycker det är jag, helt det. fantastiskt. Det är helt okay. ja. Ja. ja men om man ska... Eh, om om svenska ledamöter då till exempel så har Sverigedemokraterna tidigare har ju också ingått i den kategorin som nästan har bräkt ur sig saker och inte gjort så mycket. Alltså för att de har mm. antagligen varit lite lata eh, och eh, inte riktigt liksom, haft koll på vad de har röstat på och sådär. Och då får man liksom ett begränsat inflytande. Mm. Men jag tror att den nya ledamoten, nu blev det ju Peter Lundgren, Jessica Stegerud som jag inte har någon susning om henne där, för hon har inte fått vara med i valrörelsen överhuvudtaget. Det är liksom partiets eget förtjänst att ingen vet vem hon är. Mm. Ehm, det är det för Sverigedemokraterna också. Hon har blivit inklämd där demokraterna Och eh, Charlie Weimers som ju var Lars eh, politisk avkunnig förut. Och han tror jag att ja, det, det kan liksom, även om Peter Lundgren det kommer bli en tråkig mandat på för Peter Lundgren för han kommer sitta där och försöka bestämma liksom. men så kommer Charlie Weimers komma och vara så ja äh, för så funkar det inte. Så här, man kan inte rösta allt. eller liksom så här, han vet ju hur, mm. hur Europaparlamentet funkar så att det tror jag är liksom en farligare svensk än Peter Lundgren egentligen. Mm. Men för man har ju pratat om den här liksom, vi, vi har pratat i det här programmet många gånger det har skrivits otaliga spaltmetrar om, om liksom den konservativa vågen eller den högerpopulistiska vågen som mm. sköljer över Europa och så va? Mm. Men, men riktigt en alls det våg har du ändå inte varit. Nej, alltså Eller det var i alla fall många som gjorde den analysen efteråt att mm. här, absolut. De kunde ju gått bättre. Absolut. Jag Ja Men <laughs> <var alltid> <laughs> på 100%. Mm. Ja. Skönt. Precis, ja, men liksom, det har vi för sig sagt sen Sverigedemokraterna kom in i den svenska riksdagen. Liksom. Mm. Ja men precis, vi är 87% och snart står vi väl och säger vi är 72 och sen vi är 50 vi är 49. Så där, liksom. Och det är, det är väl det man har varit rädd för. Mm. Att, demok att liksom de ska växa så pass mycket så att de demokratiska partierna liksom eh, och vilket idag inte alls känns liksom realistiskt. Men jag tycker så här i EU-parlamentet, eh, det jag varit rädd i på EU-nivå, det är ju just det här då att, att de ska bli sådär stora som de blir i Italien och i Frankrike, Ungern och så vidare eh, och att de då värderingsmässigt liksom eh, lobbar med varandra och skapar då en egen grupp där de faktiskt mm. till slut får ett rejält inflytande. Och det är väl det man har varnat om, men nu märker man att ja, de går framåt, men de går inte framåt så pass mycket. Eh, utan då är det ju kanske då snarare liberaler och den gröna gruppen som är de stora vinnarna så. Mm. Eh, och, och det är ju väldigt skönt, och jag har suttit hemma på kammaren och tänkt lite granna, ja. <laughs> eh, vad handlar det här om? Eh, men för, för det känns ju som att vi är lite halvt inne i en historieupprepning som ändå minns förintelsen. Mm. Så att istället för liksom totalt hajlseger eh, så är det kanske mera polariserat mm. och det är väl det tycker jag någonstans blir en helhetsbild både i Sverige men också i EU att vi har ett fortsatt polariserat läge där eh, där vi inte kommer kanske kunna komma överens vare sig värderingsmässigt eller sakpolitiskt alla gånger. Mm. Men det är ju väldigt skönt att det finns ett så pass tydligt, både liberalt och feministiskt, och eller ja, inte feministiskt då, på partinivå men eh, också ett vänstermotstånd mot mm. de högerextrema mm. som inte ger sig. Ja, om man ska säga någonting glatt så är det ju liksom att nu, nu får ju Moderaterna och Kristdemokraterna i sin partigrupp tillsammans med Fidesz eh, Mm. en chans att visa vilken sida de står på, alltså för att deras högergrupp med tyska kristdemokrater och ungerska antidemokrater... Som kan fortfarande ju liksom, är störst. Ja, det är fortfarande den största partigruppen, men den minskade ju. Mm. Uh, Tidigare så har det alltid varit den partigruppen och den socialdemokratiska partigruppen ofta som är de två största som mm. har kommit överens i frågor. Men nu har inte de majoritet tillsammans längre så nu måste de börja kompromissa med gröna gruppen och liberala gruppen och sådär mera. Mm. Um, så det blir en chans för dem att liksom vända sig åt ett mer demokratiskt håll och kanske sparka ut Fidesz mm. på allvar. Det, vi se. det är ju fantastiskt. Men kan ha. vi räkna med att de gör <skratt> det då? Alltså är vi säkra på att de inte kommer vända sig åt andra hållet. Mm. ja, alltså ja, om, nu är det ju inte Sara Skitterdal som bestämmer som tur är. Nej. Så jag tror att det, finns <laughs> det är alla liksom, glada. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, Piu. Men så att jag vet inte. Alltså, de har ju inte skött sig så bra hittills. De har ju inte utslutit dem om helt och det tror jag man ska klara för sig. Det beror ju på att man tjänar på att vara den största partigruppen, alltså de har ändå, Ungern, Fidesz har någon tolv mandat eller något sånt där här för med det är ganska många Europaparlamentariker. Mm. Eh, och det är ju den största gruppen i Europaparlamentet som ja, om det nu är så eller inte, de ska typ få välja kommissionens ordförande. Mm. Och det vill man inte släppa ifrån sig bara för att någon håller på att montera ner en rättsstat liksom. Småsaker. <laughs> ja, ja. Ja, och för att hoppa tillbaka också till det här brexitpartiet partiet ja. som, som ju kom in. Eh, om man ska se något positivt med den grejen också. Eh, så tänker jag att ja men precis, <laughs> nu kämpar vi ja. verkligen. Ja, verkligen. De kommer ju <laughs> ja. att lämna in parlamentet. Ja. Så då kommer ja. ju liksom den högerextrema gruppen att bli ännu mindre. Ja, vi får se. Det skulle bli spännande att se hur de ordnar sig. För att om man ska fortsätta att tänka positivt. Mm. Så det är så, så, är så det härligt ut. Mojsar in dem så här. De här. Högerpopulisterna och högerextremisterna är ju ganska jobbiga och svåra att samarbeta med. Och de har väldigt svårt att komma överens med varandra också. Så att vi får se hur det går med att. Grupp. Alltså Brexit-partiet har ju sagt att de inte vill ingå i någon grupp med leg italienska lega och sådär. Och Sverigedemokraterna vill inte heller ingå i någon grupp med de eh, partierna. Så att det, är väldigt, det är lite oklart hur de här grupperna ska komma att se ut. Det kan ju bli liksom tre höga extrema grupper i Europaparlamentet och då är de plötsligt inte alls lika farliga längre. att mm. mm. de inte kan hålla sams helt enkelt. Nej, exakt. Det finns någon risk för det. Chans. Hörrni, ja, om vi, eh, <laughs> ja men visst, alltså det har ju varit en, en, en viktig sak för att mota liksom, högerextremister uh -huh. men historiskt, att de sabbar för sig själva liksom, genom att uh -huh. inte hålla ihop. Uh -huh. Kan man väl i och för sig säga om vänstern också. <laughs> eh, ja, det är väldigt eh, sant. Hörrni, jag tänkte vi skulle prata lite om de svenska partierna också. Oh, eh, som, som vi... Förlåt <laughs> <laughs> <laughs> ja, på Tryggmark. på <laughs> Många lustig på internet har ju konstaterat att nästan alla tyckte att de gjorde ett bra val. Liksom. Ja. Alltså, sossarna bara, men vi tappade ingen mandat, mm. Mm. superbra. Mm. Vänsterpartiet bara, vi fick nästan två mandat. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. <laughs> <laughs> Gick fram, vad var det, 0,4 eller någonting sånt? Ja precis, en marginell förbättring. Men, men mm. vad man kan säga om, om eh, om vanligt i Sverige, om man ska prata breda drag, är ju att liksom den här gröna vågen som, som vi såg i Europa kunde man inte riktigt se här. Miljöpartiet mm. gick ju ganska dåligt. Mm. Om man vill vara jättesnäll kan man ju räkna Centerpartiet som ett grönt parti, för mm. de har i alla fall en grön logga, men... <laughs> <Ja>. <laughs> och säger att de gillar närodlat och exakt, så vidare. Exakt. Ja. Vad beror det på? Alltså, jag har också försökt fundera på det. Jag tycker att det... Det är så märkligt. Alltså, men i EU-valet så tror jag på något sätt att där får man ändå ha med sig att det handlar ganska mycket om personer. Men då kan man ju också säga att Alice Bakunke var ju rätt populär. Hon var väl den som flest röstade på så här, jag röstar på det här partiet för att jag gillar den här kandidaten här mm. för mig. Ja, och hade um, högst förtroende. Och liksom, exakt, vilket ja. man ju verkligen kan tycka är ett mysterium i sig för att hon var så himla dålig i alla utfrågningar. Men, men, men hon är populär ändå Hon är ju liksom karismatisk Och en bra politiker på det sättet Men Men ja, Den enda andra tanken som har slagit mig Är ju liksom att om man vill rösta på Ett miljöparti i Sverige så finns det ju Flera partier som är Bra på miljö Alltså då kan man ju också rösta på Vänsterpartiet Eller Socialdemokraterna eller partiet Om man vill vara snäll liksom Att man måste ju inte rösta på Miljöpartiet Nej, nej, precis. Nej, alltså, även om Miljöpartiet ändå kom till för att de mm. etablerade partierna inte tog tag i den här frågan mm. ordentligt. Så att det är ju deras paradfråga som mm. de kan utan och innan. Men ja. jag skulle säga att jag är inte alls särskilt förvånad över att det har gått så. Jag är inte heller förvånad över att Miljöpartiet ser sig som vinnare trots att de tappar två mandat. Och, och det är ju för att det har gått så vansinnigt dåligt för dem i opinionen sen förra liksom, den här jättevågen. Liksom, och så på. ja, vi bara två när vi åkte inte ut. Ja, men, exakt. Men, men, och, och jag menar, det, det de möter är ju liksom att de har suttit i regeringsställning. Mm. Eh, och eh, de har ju inte levererat miljöpolitik utan de har gjort mm. avkall för att få igenom minsta lilla miljölag i mm. någon form av panik för att överhuvudtaget få vara med. Mm. Så har de gjort avkall på väldigt avgörande frågor för deras väljarbas. Mm. Vilket gör att man inte ser dem som trovärdiga kanske, även om de skulle vara det bästa partiet att liksom verkligen stå upp för miljöfrågor, så uppfattas de inte som trovärdiga. Mm. Mm. Men å andra sidan kan man ju säga att uppenbarligen, eller om, om vi nu förutsätter att det här var ett klimatval, det har ju sådana liksom rankningar räknas som att klimatet var den viktigaste frågan. Och så, och det är ju alltid lite svårt att veta. Mm. Men, men Vänsterpartiet som ju liksom också gick ganska hårt på det här med liksom, vi är det bästa klimatpartiet, mm. säger alla de här organisationerna. Och så mm. De lyckades ju liksom inte heller. Nej, men det tror jag helt och hållet har med... För det gick väldigt bra för Vänsterpartiet och opinionen. och låg på stadiga 10 procent. Alltså. Mm. Jag tänkte att nu gör de ett rekordval här. Mm. Eh, fram till den där granskningen av Malin Björk. Jag, jag skulle säga att den, det är nästan uteslutande det det handlar om. Man tappade förtroende för Malin Björk mm. som inte är tillräckligt känd heller för att kunna ta en sån smäll. Liksom. Mm. Det blev då allt man visste om Malin Björk. Mm. Och ja, det här med fin. hennes traktamenter. Exakt. Mm. Jag har ju liksom träffat alltså, i min egen bekantskapskrets, och bara, gud är så besviken på Malin Björk och bara, ja men har du inte hört den efterföljande debatten om att mm. det här inte var en rätt, rättvis granskning så. Och det, jag tror att de flesta inte har gjort det utan det är den stämpel hon fick. Ja, det eh, det vänsterfifflaren. Det är himla märkligt. Alltså jag tycker att eh, det man borde prata om är ju hur Europaparlamentet funkar och att det är bizarrt i sig att man får ett traktament för att dyka upp på sitt jobb. Mm. Det är liksom, man borde kunna förvänta sig det om man har månadslön på 100 000 när mm. man kommer till jobbet. Ja. Det är väl det som är problemet. och mm, Sen är det mm. problemet också att SVT liksom kollar på Aftonbladet och maktens kvitton- som ju har liksom superbra granskningar där jättemånga riksdagsledamöter ofta avgår avgå- eh, och blev alldeles för ivriga eh, och vill också göra en sån granskning och sitter för fort. Eh, och man fattar liksom inte vilket stort ansvar man har om man publicerar en sån grej. Mm. Ja. Nej, precis. Och jag menar, alla andra får ju också det här traktamentet. Ja, men de de det var bara för liksom. Ja, Ja, Precis. Och det är väl liksom fel att säga att man får det. Mm. Men Malin Björk hade ju i alla fall lämnat tillbaka det hon inte hade använt på kontorkariset. Hon var lite för med just det fallet. Mm. Det mm. Mm. Mm. Mm. Vi har pratat om det, om det här också innan. Eh, mm. Fram och tillbaka. om. Eh, om detta med traktamentet, um. ska vi säga något om Liberalerna då? <laughs> ja. Partiet som älskar EU mest och de var så himla nära att inte få vara med. Björklund sitter alltså och sliter sitt hår. <laughs> Ändå på något sätt kan jag känna, liksom, kanske inte, inte av politiska skäl men i mitt hjärta, Mm. Att det kan vara lite skämt att det sista Jan Björklund gjorde inte var att åka ur EU-parlamentet. där ja. Det krossat honom som människa. Ja, det hade det faktiskt. Verkligen. Men, liksom, Men det är också en ja. sak som skiljer Sverige från övriga Europa. Liberalerna, mm. inte bra. Ja. Men jag tror också att det har med mer specifika omständigheter än ideologi att göra. Alltså att dels att det finns andra liberala partier att rösta på. Mm inte lika EU-älskande partier, så att de är ju verkligen speciella i EU-val. Mm. Eh, men eh, det är lite märkligt också att som partiledare tror att man kan abdikera, fast på något sätt fortfarande ta upp platsen på stolen, liksom, och tror att det ska gå bra. Alltså det blir ett parti utan huvud, på något sätt, som springer runt. Och ingen mm. vet vad det ska bli för partier efter det här valet. Nej. Så att man vet inte riktigt vad man röstar på om man röstar på Liberalerna. Nej. Eh, det... Och man vet inte riktigt... Vem det är som är överst på listan längre? Nej. Eftersom mm. <laughs> de har petat <laughs> Exakt, det tycker jag i och var liksom bra gjort av Libran att de vågade peta henne. Det, mm. det är ändå lite courage. Liksom, att, att, mm. att, att de visste ju att de skulle förlora på det. Mm. För att det var ju deras kändis. Mm. Men de tyckte inte att man ska inte, alltså, de tyckte att man ska inte ha så här många sidor och ta så här mycket pengar betalt för andra jobb man påstår sig kunna göra samtidigt som Förtroendeuppdraget. Mm. Men var det inte lite det konstigt? Rimligt. Ja, precis. Man kan ju tycka att det är rimligt. Men var det inte lite konstigt att de gjorde det efter att de ändå har känt till det under rätt lång tid? Jag vet inte. De hade nog inte tänkt på det. bara. Nej. Nej, men för det kändes som inte. Att, att det var en sån här lite småmärklig grejen ändå. För att och, hon hade ju ändå liksom redovisat att jag gör det här och det här och det här också. Och att mm. de hade vetat om det under en längre tid. Mm. Och, och då är det ju möjligt att, att de liksom inte hade tänkt på det eller att de liksom mm. hade känt. Men det är ändå konstigt att bara, jaha du, nu har vi ja. tänkt till här. Nu får mm. du gå. Mm. För hon har ju ändå varit transparent. Mm. Så då har ju inte hon heller tänkt det på det. Det var en liksom. granskning som kom då som gjorde dem uppmärksamma på att det kanske var Alltså unikt på något sätt i ett svenskt sammanhang. Det var ju inga andra svenska ledamöter, vad jag minns, som hade samma typ av gigantiska uppdrag. Mm. Mm. Men för, för jag tycker ändå att det här är lite en, en läskig utveckling. Liksom, att det kommer en granskning och, och så är politikerna såna vindflöjare mm. idag. Liksom, mm. Så att de bara, okej okay, då får det gå. Men om, om de har vetat om det under hela tiden och hon har mm. varit transparent. Då, då borde man ju snarare komma fram till att ja, det här, här gjorde vi fel. Mm. Du, du får a, liksom de där uppdragen, eller så får du gå. Men det mm. gjorde de ju. Alltså så sa de ju. de? De sa det? alla de sakerna. De sa dels, vi har gjort fel som inte har petat henne, eller liksom sagt till henne på skarpen tidigare. Ah. Antingen så avgår från de här uppdragen eller så hoppar av listan. Och ah. då vägrade hon släppa de uppdragen. Och då hon att... Ja men okej, okay. de ja, det är förklarar ja, då, det. Då, ja men då håller jag med dig. Då ah, håller jag med bra. dig faktiskt. Är... Eh, ja. Men en <laughs> annan grej om just liberalerna, eh, att de blev så små. Mm. Jag tror ju att, eh, eller tror jag det är väl nästan eh, det alla eh, har sagt. Liksom, att att liksom, liberalernas väljare går till centern mm. som är det nya liberala partiet på något vis, liksom, och dessutom tänker lite på miljön också. Mm. Precis. Mm. Alltså Fredrik Fälder mm. var ju också väldigt bra i alla debatter, mm. mm. Ja, jag älskade honom alltså för och jag är inte alls helt enkelt. Han är ovanför alla andra, både fysiskt och liksom mm. i debatten. Alltså att han mm. tog lite... Mm. Han var inte mm. lika galen som alla andra. Mm. Mm. Ja, men mm. han fick ju också någon slags, någon slags roll där av liksom den vi har den lite rimliga borgerligheten typ, så i relation ja. till, till KD och deras liksom, abortbevakningar ja, ja, och så vidare. Det är inte liksom. rimligt är Nej. det sällskapet. Nej, en roll att ha. Ja. Hörrni, jag tänkte att vi skulle hinna säga ett par ord om en annan äh, petning ja, mm, som inte det. blev någon mm. petning. Ja. Äh, Annika Strandhäll... Äh, och Riksdagen har fortfarande förtroende för Annika Strandhäll. Ja. ja, förtroende. De har, alla, de har i alla fall inte aktivt inte förtroende för Annika Strandhäll mm. efter att Centerpartiet bestämde sig för att de inte håller med eh, övriga alliansen om att hon eh, misskötte sig när hon petade Ann-Marie Begler som var chef för eh, Försäkringskassan. Mm. Är det någon som är förvånad? Har Centern, att centern ändå gjorde detta? Ja, men det var väl bra, det visade väl än en gång att de är den vuxna borgerligheten nu. Mm. Ja. Ja. <laughs> Lämna kort och det där. Sen ja, men, har, sen, men, sen, nästan den vuxna borgerligheten. Ja. Ja. ja, men exakt. Alltså, det, det var ju nästan fånigt. Eller, liksom, att det blir ett politiskt spel av liksom, det som ska vara demokratins mm. sista liksom, kort. Liksom, att vi har inte förtroende för dig, nu får du gå. Liksom. Mm. Ja. Det är jättekonstigt att det blir ett politiskt spel liksom, som man drar in i en valrörelse. Men, eh, och, och speciellt också när det är så uppenbart då, nästa vecka eh, mm. när, när det här upp så mycket, nästa vecka så, eh, så kommer KUs granskning mm. att inte kunna vänta till då. Mm. Så det är väl egentligen det också centern sagt. De har ju varken sagt att de har förtroende eller inte har förtroende. De väntar på KUs mm. utfall och tar ett nytt beslut därefter. Mm. Så historien är ju inte klar ännu. Nej. Jag som är lite konspiratorisk lagd, ja, det? det får man vara på Vänstertidningar. Äntligen! Eh, jag har ju svårt att inte tänka så här att, alltså att Moderaterna och KD kanske inte heller riktigt ville ha Annika Strandhäll petad och att de lite räknade med att Centerpartiet skulle vänta. Alltså att de bara ville skramla med sina tunnor Aha. och sen inför valet och sen för de ville ju kanske, om man är parti med ett stöd som Moderaterna just nu så vill man kanske inte ha en regeringskris till exempel. Mm. Alltså som Stefan Löfven gjorde som man gjorde sist de försökte peta och säga okej, gör ni det men då avgår jag. Mm. Får vi ta ny val. Du menar att de liksom skulle vilja säga eh, ni är ett, till Centerpartiet och ni är ett stödjulsparti eller mm. liksom, ni, eh, ett lydparti, lydparti. de har sagt va? Ja det är Men alltså mm. är, är jag... Är jag, är jag um, är det foliehatt på på den här är <skratt> <skratt> ja, En liten foliekaps kanske? Ja. Alltså, jag, jag, jag, jag tror, det hade de ju inte kunnat veta i förväg och det verkar som en konstig sak att utgå från att folk inte ska hålla med en och att man då ska framdåg, framstå i god dagar för att folk inte håller med en ja Däremot så kan du ju ha en poäng ja. i det, ja Tycker att det är live, det kan inte klippa in <laughs> nu. Ja. Ja, men alltså, däremot kan du ju ha en liten poäng i att de kanske misstänkte att vänstern skulle vara den vuxna i rummet ja. och då ser sin chans att aha, nu kan vi liksom stärka vår position att vara den egentliga oppositionen då mm. tillsammans med Moderaterna och ja. i viss mån SD. Mm. Mm. Alltså, alltså jag har svårt att tro att någonting som Ulf Kristersson gör är planerat. Alltså det här är en man som slänger pennor på folk när han är arg. Oj, på ar ar riktigt? Ja, ja. Alltså det, det var någon som skrev det i någon boken och sånt där. Alltså att, wow. att han hade gjort det när han var lite yngre i för sig, men inte så mycket yngre. För, fortfarande myndig. Okej, okej. Inte sedan liksom ja, tio år liksom. Nej. det har vi alla gjort. Men, ja. <laughs> men alltså jag, jag tror inte att det, det finns någon mer plan än att han är väldigt sur på att det går så himla alltså nu gick det väl i och för sig okej okay för Moderaterna i EU-valet får man ju mm. säga men jag tror bara att han är arg på att det har gått så himla dåligt för honom att han framstår som en förlorare, alltså jag tror bara att han är en riktigt dålig förlorare mm. eh, som vill klämma till folk och han som och har jobbat så hårt och joggat så mycket <laughs> ja, exakt, och inte att han får liksom han något opinionsstäv för det. Han en god opinion för att han är en duktig människa på något sätt, men det funkar mm. inte så. Får vi några fler misstroendevotum under den här mandatperioden? Nej. Du tror inte det? Mm. Alltså, ja, jo, det, det, det tror jag, ja. äh, det, De har eftersom de har börjat använda det som ett liksom, politiskt kort så, liksom, så det, och, och Moderaterna på krigstigen, KD på krikstigen, mm. SD alltid på krigstigen. Äh, ja, det, vi har nog inte sett det sista, tror jag. Okay. Vem tror du att det blir då? Som de väcker misstroende, ja, nu närmast är det ju, beroende då på vad KU, kommer fram till om Strandhäll. Mm. Mm. Men oavsett vad de kommer fram till egentligen kommer det bli någon form av mild kritik i alla fall. Mm. Och, eh, och det kommer ju alla att använda. Moderaterna, vad var det vi sa? Mm. Och S, vad var det vi sa? Alla kommer använda det till sin fördel liksom sådär. Men eh, ja, det är inte så att jag sitter och tror att Å, nu kommer det bli mer misstroende votum, Men jag tror inte heller att det är, sista ordet det är inte nödvändigtvis sagt i den historien. Gott. Hörni, med det så eh, avrundar vi dagens program faktiskt. Klarade att, oss. Ni klarade ja. oss. Det var bara jag som åkte dit på för att så lyfta på en foliehatt. <laughs> <foliat> <laughs> jag, jag bara ställer frågorna, okej? Okay? <laughs> <laughs> eh, tack för den här veckan. Eh, god morgon Vänstern kommer ha uppehåll nästa vecka, men eh, sen eh, rullar det på igen som eh, vanligt. Eh, Tack för att ni kom. Superkul att ha er här. Tack. Eh, tack för att ni har tittat och eventuellt lyssnat på där poddar finns. Eh, ses om två veckor.